Bona tarda tothom i benvinguts a Moncada Ràdio, a Ràdio Metropol, on qui us parla no ha volgut ser diferent que la resta de mortals i ja ha decidit per voluntat pròpia posar-se malalt, agafar un bon refredat d'aquells i aconseguir aquesta fantàstica fonia que també sona per antena. Amig d'aquesta puja i baixa de temperatures, els guants i la bufanda comencen a ser escuts menors davant la possibilitat d'acabar amb tos esternuts i alguna febrada, per la qual cosa us aconsellem que per tal d'estalviar-vos més d'un ensurt, què millor que quedar-vos a casa ara que comença Ràdio Metropol, on parlarem dels canvis que s'estan produint la missatgeria Antània per a telefonia mòbil, de cinema amb els Globus d'Or i duna ruta turística pel nord de França. Què us sembla? Ens acolloneu, siga benvinguts. I la setmana passada hem parlat amb en Sergi Galle d'un tema que teníem en nevera, que tractaríem aquesta setmana i és moment de passar factura, Sergi Galle, bona tarda. Hola, bona tarda. Hem parlar de la sopa, però també hem parlar d'un altre tema. Sí, vam deixar uh, la, la guira, vam deixar el tema de, de, dels SMS, el WhatsApp i tot plegat, no? Sí. Uh, que vaig dir que, bueno, que evidentment hi ha com una mena de revolució, perquè el WhatsApp està anulant el, el servei tradicional de missatge, que és mica més barat. Cada... Uh -huh i si no a nivell d'establiment de, de, de, d'educada, però com que era molt ràpid, o si no, no estaves dos minuts parlant, plegat, doncs era un mitjà molt eh, adequat per coses que és felicitat, enviar coses ràpides, ara venga, no sé què, ara quedà mos i tal. Amb l'aparició la, dels, dels smartphones i aquesta aplicació, que és de moment gratuïta, perquè hi ha una mena aquí com de, de, de, de buit d'informació, sí. Uh, perquè diu que algun dia s'haurà de pagar, però ningú sap clar exactament com funciona. Això a molts usuaris de WhatsApp ens surt que tenim una data de caducitat, però jo, per exemple, la vaig, la vaig superar en el seu dia i continuo tenint el servei. Sí, però, però la qüestió és aquesta. Una, una de les problemes de del WhatsApp és que aquesta falta informació. No sap exactament quina quin empresa ho porta, com funciona, si, si realment aquestes condicions, si, si, si es compleixen, si no es compleixen... Perquè a mi em que el, el tema aquest de quan es dona la data de caducitat és quan te l'instal·les. Un any l'hauràs de pagar, però no, no, no hi ha res massa clar. Ja, no, no. Això és el que et deia, que jo ja fa més d'un any que tinc el, el WhatsApp i, i no m'he caducat, o com a mínim no m'he enterrat si l'he hagut de pagar, tampoc ho he vist la meva factura. No, no, clar, no té les tres dades, no curaran pas. Clar. I la qüestió és que a la a empresa de comunicació no li agrada que hagi aquest servei. Evidentment. Evidentment. Primer que estan perdent missatges, però després també estan perdent una mica d'identitat, no? Quan uh -huh. enviaves a, a través de Movistat i coses d'aquestes, uh -huh. Tota la, la publicitat de l'època va evolucionar amb això, no? La publicitat del aquestes coses, les promocions i tal. I després hi ha com una mena de, de, de conxorxa que diferents empreses com Movistar, eh, Orange i Guadafont volen treure un, una mena de, de, de mitjà de comunicació, mm -hmm. una mena de WhatsApp. Sí. Què? Primer per treure'l del mig i després perquè el WhatsApp tam també falla molt. No dona gaire garanties, a vegades. No, no, clar, també és un servei gratuït, no li pots demanar més. Exacte, tens el del doble avis, que et diu que sí. Uh, i, I bé, hi o sigui, ha una mena de consorciat de, de, de d'entre diferents... Um... Operadors. Hi ha una, una, una trobada d'entre 800 operadors de tot el món mm -hmm. que tots han, ha creat la, uh, han acordat de crear aquest, uh, aquest mitjà únic que es dirà una cosa així. Mm -hmm. Vol ser una mena d'SMS amb multimèdia i tot plegat, o sigui, el que Sí. Ehm, um, aquestes companyies abans avant, eh, Movistar, Orange i Vodafone, podrien començar a fer eh, proves. Més que res també al febrer hi ha aquesta convenció de telèfons que hi ha cada any i potser ser un bon moment per presentar-ho o per la prova o bon. World Mobile. sí. sí, sí. World Mobile. Uh, sí. I, o sigui, bàsicament ara està l'tema aquí. Uh, de moment Movistar regal a la mesa de fer com a resposta de dir, oi, doncs si vosaltres teniu aquest saber i gràcies, nosaltres fem això. Uh -huh. Però el que està clar és que totes les telefonies doncs volen buscar un sistema de retornar a l'antic ja de la comunicació. Després no sé si tornarà a cobrar, si no, potser hi haurà una part gratuïta i una més demanament. No sé, hauran de veure exactament què, què, què ens ofereix això que no ofereixi el, el saber de WhatsApp. Uh -huh. Però bàsicament el que, el que et reclama WhatsApp és que tinguis internet. Mm. d'entrada Apple l'ha retirat d'iTunes. Això també, sí, sí, volei dir no i ara que era el... menys desaparegut. Sí. No, encara no, jo vaig bueno, vaig veure, no sabia gaire de què, que com unomen a com de mm ha -hmm. s'ha no, que poc estan fent una altra versió o que, o... Això diuen, això diuen. O que no hi havia un eh... jo que a vegades iPhone quan té una aplicació no té uns sistemes de, de no de seguretat, o sí sigui, de fiabilitat, o tot això, les va streu. Mm -hmm. Per exemple, hi ha, una, hi ha un Netflix que diu Pinterest, que potser en algun dia, i també va des desaparèixer d'Android l'altre dia. I cosa que es poso que d'aquí uns dies hi ha una versió més més adequada. Per què serveix aquesta... Vam aquesta... l'altre dia. Ah. És com una mena de Tumblr, mm -hmm. per dir-ho així ràpid, ningú sabrà que és un Tumblr, mm -hmm. Tumblr per, per mestresses de casa. No això, però, eh, està molt vinculat amb coses de menjar, de decoració, de coses de fer manualitat, ah. d'aquest tipus mol interessant. I sobretot és interessant pel, pel, pel mitjà que és, és com molt, molt visual. Mhm. El problema és que quan tinguéms aplicacions com Deumana, és que de fet també ara el Pinterest és una aplicació que entres per per o sigui, de, de solicitar que et donin d'alta. Mhm. Uh -huh. De dues setmanes esperant que et donin d'alta, així menjorr mica estan mentre aquí coses que fins la gent no pot provar. Bueno, es caldrà veure veure què passa amb el, amb el WhatsApp. Eh, un altre dels temes importants de la setmana, Sergi, i en rematem a tu perquè tu ets el nostre entès en cinema, és l'entrega dels Globus d'Or que va tenir lloc la matinada, de diumenge a dilluns, sí. a Los Angeles i que mm, sempre s'entès com una antesala de los Oscars. Això, això és, o sigui, el titular aquest ja, ja, ja cansa. Ja cansa. Podríem, el titular podria ser que Mat Blanc té un Globus d'Or. Aquest, aquest és el titular. Aquest és el, el concepte. Fins, fins, fa quatre dies si algú... Fa quatre dies s'ha hagut aquest demanat, què s'ha fet de Matley Blanc? Jo què sé, ha desaparegut. Matley Blanc, per no se'n recordi, el mític Joey de Friends. El Joey de Friends, més va fer un spin-off que deia Joey, Joey sí, sí. que va ser una mica fracàs. Un bluff. No, no... Bueno, fracàs no, però bueno... Un... No, un bluff, un bluff, no va tirar balló no ni, ni, ni amb carros. I de, i de cop no, no s'ha volgut res més, potser alguna pel·li, alguna cosa, i de cop vam veure l'altre dia allò els nominats, com a millor, com a millor actor d'una sèrie. Mhm. Amb... Mm ara tinc la, la pantalla de, de cine, la de televisió Episodes, Episodes. no només està nominat, que a ha guanyat Toma ja i, i a més ha envellit aquest home. però bé, això és una altra història a més que no, sí, sí, sí, no, no és el, el fanfarrón de, de Friends no, no és una altra història i bueno, no, mira, eh, enhorabona, enhorabona. I eh, millor actor suposo de comèdia, no? L actor de eh, eh, de sèrie de comèdies és complicat, eh, lo dels sí, sí, sí, drama, comèdies sí, sí. però jo em poses aquí a dir, tots els premis no acabaríem. No acabaríem, no. Sí, parlem una mica, sí, per sobre. Ja. Uh -huh. uh, bueno, bàsicament, destacava que va guanyar, des de l'apartat de cinema, uh, millor pel·lícula dramàtica i millor actor per George Clooney, la pel·lícula Los Descendientes, uh -huh. que és una nova pel·lícula del director d'Entre Copas, i sí, que sí. ha ajudat tot a puntes, uh -huh. que la crítica els agrada tant. Uh, Però el publica en general, no? Vull que no sé si serà un èxit de taquilla, aquesta pel·lícula, tot no. Ja veurem perquè o s'ha sigui, emportat el premi a millor pel·lícula dramàtica i millor actor. Uh, millor actriu dramàtica de Sid Meryl per la dama de Gerro, uh -huh. que I després, pel que fa comèdia, ha guanyat uh, millor... Espera que em perdo... Millor pel·lícula uh, i actor, The Artist, per uh -huh. comèdia, aquesta pel·lícula muda que vam parlar en el seu moment, i millor actriu, Michelle Williams, per la uh, fa de Marley. Ah... Uh -huh. Una pregunta, des de la ignorància. Eh? Em va semblar veure en el vídeo de l'entrega dels premis l'actor de The Artist és el mateix de NipTac, pregunto. Uh, no. No. No, el protagonista de NipTac, vols dir? Sí, sí, sí, el Guaperes. No, uh, no. I se'm va semblar veure'l i vaig veure molt, molt de Rafalon i no, no em vaig assabentar molt bé de qui era, però vaig veure que s'enfilava l'escenari però no sabia què anava a recollir. L'actor de The Artist és gent, gent gen de jardín mm -hmm. o... Francesc, com a tot, havia fet pel·lícules bastant aprius amb el director d'aquesta pel·lícula, sí. però que tampoc és massa, massa conegut per aquí. Mm -hmm. Vull dir, però no és el de, de Nip-Tac. Sí que té una retirada, potser. Segur. Té una retirada, no? Va, va. Sí, potser que l'agressis com fos. Segurament, segurament. Jo no vaig veure l'Ala, la, la, eh? No. I llavors no podem saber, Riqui Gervés, si va estar fi o no? Diuen que no va estar gaire fi. Bueno. Però que no va estar massa, massa agressiu. Li van tocar la cresta, llavors. Va començar dient, m'han avisat que si insulto la gent, que si... Eh, saps, el que va passada, diu, en a contratar, per tant, faré el que volgué. I així va començar. Van dir que no va ser tan, tan sagnant com s'esperava. Mm, bueno. pues també, pues, també és cosa... Això és molt d'ella, de dir, ah, oh, faré això i després agafar-li ah, el que em I és així. Uh, hem de destacar també Martin Scorsese, millor director. La directora és... El, la direcció és, és una categoria... Uh, no hi ha comèdia i... És única. Drama. I cal destacar que la pel·lícula és La invenció d'Hugo, que és una pel·lícula infantil o familiar basada en un llibre que es diu suposo que igual, que és un que és molt bona, tot i que quan veus el tràiler una pinta de cròniques de Narnia. Un... Sí, fa una mica de mandra el tràiler. No, però dium que és sensacional la pel·lícula. Eh? No, no, per això, per això. Que dic, el tràiler es fa mandra, però bueno, també en feia un altre Matrix quan vaig jugar el tràiler al principi i em va encantar. Vull dir que això mai se sap. De fet, vaig jugar Matrix una vegada, no em va agradar, i tot. El vaig veure tornar a veure. Ah, i a la segona? Tampoc no, sí, ah. però ja sí. No, no, però, però vull dir, aquesta pel·lícula de si Martin Scorsese, que de cop ha arribat aquí a guanyar, dic, vinga, no s'ha fet tanta, tanta Ramon Bori com quan va, va guanyar, eh, com es deia aquella? Infiltrados. Infiltrados. sí. Jo volia dir el tema aquest de l'anteçala. Ara es dirà, m'agrada eh, de veure com afectaran els globus d'or a les nominacions dels Oscars. Les nominacions dels Òscars es van tancar, eh, no sé si era dissabte o diumenge, un dia d'aquest. Mm. Van enviar... Per tant, ja estan fets, ja hi ha nominacions. És a dir, l'afectació directa no... L'únic que no la sabem, però ja està tancat aquell sobre, ja les nominacions ja estan fets. Ja. Per tant, no, no, no hi ha cap possibilitat que els globus d'or... Clar, s'han fet les nominacions, però no s'han fet, la... no fet les votacions. Eh? És a dir, pot afectar les votacions, no les nominacions. No, pot afectar després el, el moment dels Oscars. Clar, clar, clar, Vull dir, no les nominacions. Mm -hmm. però, bueno, tot apunta que es morar per aquí, eh? L'Iartis intentarà eh, guanyar bastanta cosa tot que sent una comèdia segurament acabarà tirant més cap a algun tipus de pel·lícula, com, no sé si els Descendientes és una mica independent però potser la pel·lícula del, de l'Spilbert del Calall o Moni Ball, alguna cosa d'aquesta. Mm -hmm. L'actor segurament George Clooney, l'actriu segur la Meryl Streep, eh, totes moran una mica per aquí. Ja. Tot plegat, eh? Bueno. Per cert, la gala dels Oscars, si no vaig errat, última setmana de febrer, oi? L'últim cap de setmana. Ara no ho sé. No sé. Diria que sí, que és el... Diria que és el 29 de, de febrer, però no t'ho no sé dir segur. d'una fe que et vaig avisar a dimensi, que dic, vindràs a veure els Globos d'Or? Sí, però no podíem, no podíem. Vaig descobrir què era en aquell Aquell mateix dia. Però ja no ho sabia. Està bé, no? No està bé. Una persona que li agrada el cinema està molt bé que... Molt bé, que vagi clar. tan al dia, està molt bé, sí, sí. Sí, sí. Bueno, uh, bueno, només destacar també que Madona ha guanyat el Globos d'Or per un tema musical. Ara no em facis dir quina pel·lícula, però, però bueno, aquesta dona va i ve, és com un boomerang. Uh, sí, l'hauríem de tro Ara no sé. No, no sé. Vaig veure també que pujava l'escenari, però... però tampoc no sé. Però el fet és aquest, que la Madonna és un actriu que està allà, va guanyar va venir va venant. Sí, sí, no. I des de cop diu, ah, la Madonna ja no té res a de cop diuen, a nivell discursal, diuen, oh, si discurs, que s'ha reinventat, bueno, si ja en parlarem. Bé. al cine, no? Fent una banda sonora, fent una actriu, fent un secundari. I sempre està, sempre està en moviment. Sempre està, sí, sí, sempre està a por ahí. També, eh, Madonna va presentar el Premi a millor pel·lícula de Parla amb Angles uh -huh. No va, pel, no va ser per l'Almodóva. No va ser per l'Almodóva, al final. Van donar Nade Dissiming, mm -hmm. que és la pel·lícula i tant, i que aquesta diuen que, bueno, des d'abans de, que s'estrenés, diuen que aquesta és la pel·lícula bona d'aquest any. L'Almodóva mateix ho va dir, eh? Diu, no em dóna la sensació que guanyi perquè n'hi ha d'altres que estan molt per sobre. Sí, sí. Eh, suposo que també és el que has de dir, no?, quan vas, perquè si no t'illen de, de xulillo. Bueno, va, ja, em fa una mica de dir coses que no ha de Sí, sí. Molt bé. I o també podem dest destacar Midnight in Paris. Mm -hmm. sí, tot i que no ha tingut molt actor ni director ni tot plegat, però bueno, millor que jo sí que l'han donat a mi. Que també és una saga, ai és una, una saga, és que està virginada una altra cosa eh. A més <laughs> és una pel·lícula que, vulguis que no, li bastant recomanada a tots els nivells. A mi m'agrada molt. Encara no l'he vist. Doncs mira -la, mira la que està, està prou bé. agradar a mi m'agrada. No, mira-te, no, és que tinc, tinc una llista de pendents. Sí, però comença com les típiques pel·lícules aquestes, el Woody Allen, que sembla que no arrenquen, no arrenquen, però la que arrenquen, arrenquen bé. Okay. Sí. Hi ha, ha una altra que t'agrada d'ara ja acabo, si sí, et sembla, eh? Sí, sí, sí. Jo que heu secundari ja sé que l'Anys, però m'ha Horror Story. Oh, mira, m'agrada molt aquesta, perquè realment fa un paperàs, eh, també, la, a la sèrie. Bé, dintre de la sèrie, que jo sigo mica, com d'escavellada, però el seu paper és com el més, és, és el més això, no? És aquesta dona que arriba allà, més... És un paper inquietant, la típica veïna que se't fot dintre de casa sense trucar ni res. Està molt bé. Ara m'hi fa una mica de por. Sí, sí. L'hi escriu que també estava allà una mica d'ac televisió i aquesta sèrie. Com li donguin un altre Oscar a la Meryl Streep? Perdona, és que ara estava pensant dir, com li donin un altre Oscar a la Meryl Streep? Apagué, vamonos, eh. Oh, mira, si mirem la, la llista de uh, competidores pels Globus, va, bon, eh? pel que seria això. Sí. Jillian Glen Close, per Albert Nobbs. Mhm. I Julia Davis, per creades i senyores, l'actriu de, del nou Millenium Mhm. Uh -huh. Nou avars dels milenni. Sí, sí, sí, la americana. que és la bona, Qui, perdona? Hilda Swinton? Uh -huh per Winnie, tot el que vot Kevin. I pel que fa, el que sigui, aquí seria comèdia que ella també participa, en Judy Foster, Charlie Cedron, Kate Winslet, Week, dir, tenim aquí un grapat d'actrius, jo crec que saltaran Kate Winslet, Judy Foster, ella i Glenn Close. Que... Mm. Ja, I segurament guanyarà ella. Diuen que, que la Judy Foster, perdó, Judy Foster, que la Kate Winslet de la sèrie que està fent, eh, diuen que val la pena, si només per veure a ella, val la pena veure a -la, la sèrie? Sí, ara parlava de cinema, eh, la nominació. Ah, de cinema també, que Winslet? Sí, sí, sí, aquest Winslet estava nominat a millor actriu per... Eh, ara ho diré... Mm -hmm. Ara, espere, que vaig un i avall... Mundio Salvaje. Mundio el... La de Polanski. Mm -hmm. La versió de Jasmin Reza sí, sí, sí, sí. Molt bé. Ho he vist de teatre? No, no, no l'he vist. No, no, no vist Ni la pel·lícula, tampoc, eh. Està molt bé, Sergi, això que et veig molt posat en el món... De nominacions... Està molt bé. De totes les nominacions he vist... Eh... La, la pel·li Brad Pitt de, de bèixbol, Moneyball. Mm. Què tal? He vist Drive, molt bona. He Drive. Boníssima. He vist uh, The Artist mm -hmm. i crec que ja està. The Artist, recomanable, eh? Elaborem. Sí, sí molt, molt recomanable. De casa sí que elaborem. I, o sigui, és una pel·lícula que has d'anar amb una predisposició, al començament, no, clar. Perquè, perquè és ja diferent del que estem acostumats, més ara que és tot superfàpid, i vinc, va, però, però surts d'allà, bueno, totalment alegre, feliç i content de la vida. Va, ah, doncs aquesta la, la intentarem veure, a veure si la podem pescar algun dia. Ai, Rango, també hi havia Rango. Rango. mirant anomenada millor, millor pel·lícula d'animació, ha ah? guanyat Tintín, per cert. Ha guanyat Tintín? Sí. Mare meva, comencem bé. Sí, bueno, però és que tècnicament és la més... La, la... Bueno, sí, tècnicament sí, però ja veuràs, Tintín segurament competirà com a millor pel·lícula, no crec que vagi animació, sinó que anirà, anirà directament a, a millor pel·lícula, ja veuràs. Pots dir? Sí, sí, sí. Crec que els interessarà més potenciar l'altre de Spielberg, la de Cavallo de Guerra. Mm. The War Horse, sí. la història d'un cavall sí, sí. Uh, que no aquesta però bé, ja veurem, bé. Veure, ja veurem. doncs molt bé Sergi uh, parlem la setmana que ve de més temes vinculats amb la tecnologia i si hi ha novetats respecte als Òscar a veure si hi ha nominacions i si hi fan públic ja i ho he sentit, perquè clar, ja ve, no, no m'entero exacte, aquest és un altre si s'aventa si el nostre home de cinema en parlarem veure, molt bé. bé, vinga Sergi, que vagi bé molt bona tarda, adeu-siau adeu siau, Adéu -siau. I tornem a anar fins a París, on ens espera Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. El Xavier ens explica cada setmana alguna cosa per fer per la zona de França, concretament perquè és on està seguint el seu curs de periodisme a Erasmus, amb una beca Erasmus. Xavier, en aquest cas ens anem cap al nord de París. Exactament, cap a la banlieu nord, que es coneix. La uh -huh. banlieu és diguéssim els afores de, de París. Sí. Què hi ha que interessi per allà dalt? Doncs ja doncs, el castell, com ja sabeu a França hi ha molts, molts castells, però, sobretot, hi ha, hi ha un aquí al nord que no és tan conegut com podria ser, per exemple, Versalles, però que es diu el, el Chateau de Chantilly, el, el castell de Chantilly. És un, un castell que, que, bueno, que data del, del segle XVI i que es va construir, evidentment, per la, per la monarquia. La història molt ràpida és que el, bueno, uh, és el, el fill de, del rei Lluís Felip I, que es deia Henri d'Orleans, uh -huh. i, i bueno, se'l se va construir per a ell, en el, en el que és el, uh, la monarquia, no? abans que passés doncs, la revolució Francesa, etc. I el, el que sí, que, el que, sí que, que hi ha és que um, està molt bé, perquè en principi aquest castell... No és conegut més que perquè és, és un dels petits, diguéssim, d'aquí de, de, de França i de, del voltant de París, i a més està com una mica de, difícil d'accés, entre cometes, perquè el tren eh, has d'anar fins, fins la, a bueno, la línia que es diu RER, R-E-R, -E uh -huh. o amb l'SNCF, que són diferents línies de tren. Aquest segon doncs, és, més, és més ràpid i et deixa, diguéssim, a la a la ciutat, a la, a la petita ciutat pobla, li podríem dir un poble, no una ciutat, de Xantillí. I d'allà doncs, està molt bé, perquè tot el recorregut fins al castell has, has de fer-ho a través d'un bosc, caminant, a no ser que vagis amb taxi o amb bus, eh? Però està molt bé, perquè a més, eh, jo hi he anat i he anat amb boira. O sigui, era bastant bastant espectacular l'ambient. I de cop tu no veus res i de cop t'apareix el castell allà, mig de, del no-res. Però bé aquest castell la, la història que té que va ser construït pel, pel fill de, de Lluís Felip I que en cri d'Orleans. i finalment doncs, també va, va ser de pel, pel fill de, el, bueno, el cosí de Lluís XVI, el mític rei, el rei Sol de, de París de, de França que va ser molt important. es deia Lluís II. I, i llavors aquí doncs, a, a l'interior d'aquest castell es poden veure doncs, perfectament les de diferents escenes i etapes que ha passat la, la història de França amb la monarquia. I és que, per exemple, doncs, eh, hi ha habitacions on, on es reflecteix els diferents moments de la història, com per exemple el, la representació dels, del, dels diferents continents del món, eh, sobretot on tenia territoris França. I és curiós perquè en aquella habitació es representen tots els territoris del món, perquè França, recordem, tenia territoris per, per tots els continents, no existeix encara Oceania. O sigui, perquè no hi havia, no hi havia hagut la invasió. Mm -hmm. o sigui, són coses curioses que es van veient. I també doncs, dins del castell hi ha el, el museu del cavall, també. I, i allà doncs, es poden veure <coughs> també curiositats en l'àmbit més de, del, dels cavalls, sobretot per la gent que que li agradi. Aquí que, aquí el, a París doncs, hi ha bastanta, bastanta afició. No sabem si té la mateixa relació... Que, que, que aquí queda Catalunya el tema del cavall amb que la gent més rica i tot. Però bé, bueno, hi, hi ha molta tradició. I en aquest museu doncs, es poden veure també espectacles de, que fan amb el, amb, els, amb el cavall. Tenen una, una quadra allà que, que tenen doncs, diferents cavalls, ponis, etc. I bé, nosaltres vam, vam, era un grup i i, i vam assistir perquè dins del Preu han trebat tots els espectacles aquests i més que arreu doncs, la... ens ensenyaven una part de la preparació que estem fent ara d'un nou espectacle amb, el, amb els cavalls, la, la Festa dels Cavalls. Uh -huh. I res, no era no res de l'altre món. Eh? O sigui, el, el que sí que té és doncs, que tu pots anar veure els cavalls, en principi els pots tocar, però tothom els toca. Uh -huh. I, i és, és curiós, sobretot per la, per la canalla, qui, qui vulgui venir, és molt curiós. I, i també està molt bé perquè el, al voltant del castell pots veure els diferents estils de part que teníem per fer el, els parts, diguéssim, del, dels castells dels monarques. En aquest, Es pot veure, per exemple, el, els jardins anglesos que es diuen que s'inspiren amb l'estil anglès de, de jardí i, i és molt bo perquè no són un jardí, són un bosc, bàsicament són boscos. I, i t'explica doncs, que a l'estil anglès eh, adaptaven un bosc i sembla realment un bosc, no sembla part del castell d'aquella zona i és tot artificial, eh? no, no és no és que hagi sortit naturalment, tot allò s'ha fet a, a, a posta, diguéssim. I després hi ha els jardins francesos, francesos, que, que vol dir que estan tots ben estructurats. O sigui, tot quadrat, tot, tot ben posat, tot, tot té una harmonia, tot, tot està enllaçat amb tot. És, és molt quadriculat, el jardí francès. I això doncs, també es pot veure molt notablement a, a Versalles, també, que té uns jardins enormes que no te'ls acabes, Vull dir, has de passar un dia sencer a aquell castell, i veuen perfectament les diferències allà, o sigui que és, és bastant interessant com, com, a, com, com es reflecteixen les diferents parts de la història de França durant la monarquia en, en el sentit dels castells, de, de les uh, invasions diguéssim i, i dels diferents poders i governs que va haver i després doncs, també amb el, amb el sentit d'aquest de amb quina manera tenia de, la decoració també francesa. Um, en aquest cas doncs vam arribar que estava l'aigua congelada en els jardins perquè... Realment aquests dies fa molt de fred aquí a, a París. Estem Ara mateix estem a un grau de temperatura. Uh -huh. a dinecs a les 8 del vespre, estem a un grau així. Déu-n'hi-do, déu, déu sí, bé. Molt bé, doncs Xavier Segura, una oferta diferent per fer... Resedint la, la història de la monarquia francesa, prèvia a la república aquella instaurada ara mateix, Eh, gràcies un altre cop per contactar nosaltres Ho fem a través d'Internet, per això a vegades sentim una certa deferència temporal, se senten unes unes que es diuen Brutícies un una hora que s'han diu i això és conseqüència de la connexió IP que estem tenen avanxavi segura des de, des de París. Xavier, si donava bé amb Vicente Mècra estaveu ahí? Vinga, Xavier de Fins Mècra. Adéu. Doncs fins aquí arribem nosaltres pendents, segurament, com tots els que ens esteu escoltant, d'aquest primer partit d'eliminatòria de la Copa del Rei, que en dues horetes s'enfrontarà el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona. Creieu que el Barça imposarà el seu bon joc o que el Madrid mantindrà la seva pressió? Qui guanyarà aquest duel? Les estadístiques val a dir que són favorables al Barça, però els resultats d'aquesta temporada beneficien l'equip blanc, líder a la Lliga, amb 5 punts per sobre del Barça. La solució la sabrem aquesta mitjanit, mentrestant nosaltres anirem preparant la beguda i els cacauets per veure aquest maig. Rebeu una cordial salutació de Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, l'equip d'aquesta setmana a Ràdio Metropol, que avui ens acomiadem amb el darrer tema de Bruno Mars. Que tingueu una molt bona nit. a Ràdio Metropol FM.tk